Di Mahat Wasityah Taurah Imam al Bukhari yang ketiga Secara-secara pribadi Terima kasih Kepada para asatidah Di Mahat Wasityah ini Dan para Donatur serta para ikhwah Yang telah menyambut Kami dengan baik Kami tidak bisa Membalas apa-apa Atas -apa kebaikan kalian hanya kami katakan, jazakallah khairan. Semoga Allah S.W.T membalas kalian dengan balasan yang baik di sisinya. Rabbana Abyidin, rahimani warahmatullahu jami'an. Kita hidup di mana fitnah semakin hari terus berganti. Karena itu merupakan nas yang sudah dinaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melulisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa kelak akan terjadi fitnah bagaikan gelombang lautan yang datang silih berganti terkadang kecil, terkadang besar sebagian mereka masih bisa tetap di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Namun sebagian mereka Sudah terhempas jauh Meninggalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala Meninggalkan sunnah Rasulullah Sallallahu s.a.w Maka begitu dahsyatnya fitnah Yang ada Maka hendaknya kita berusaha untuk istiqamah di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala yaitu istiqamah menempuh jalan yang lurus jalan agama yang lurus agama Allah subhanahu wa ta'ala tanpa condong kepada sebelah kanan maupun sebelah kiri Dan istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sebab-sebab. Sehingga kita bisa terus di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala ketika seseorang melakukan sebab-sebab tersebut. Maka dia bisa istiqamah di atas jalan Allah. Walaupun badai fitnah yang paling besar datang kepadanya. Dia tetap bisa istiqamah. Sebagaimana para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Maka diantara Sebab-sebab al-istikamah Yang pertama adalah bahawa al-istikamah Adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah berikan Kepada hambanya Maka di sini Kita sekarang mengetahui bahawa istiqamah adalah anugerah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Allah berikan kepada Orang yang Allah kehadapi dan kita sekarang tidak tahu apakah kita bisa istiqamah di jalan Allah atau tidak. Apakah kelak ketika datang fitnah kita akan terhempas oleh fitnah tersebut ataukah kita bisa istiqamah? Kita tidak tahu. Maka perlu pada diri-diri kita menanamkan untuk adanya harapan dan ketakutan kepada Allah semata. Mengharap agar kita bisa istiqamah di atas jalan Allah dan takut kalau kita tidak bisa istiqamah di atas jalan Allah maka di sini perlu kita doa memohon pada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqamahan kita di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita bisa istiqamah sampai mahus menjemput kita sebagaimana doa al-Imam Ahmad di antaranya beliau berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ahzina wa amitna ala al-Islam wa sunnah Ya Allah, tobatkanlah kami dan hidupkanlah kami di atas Islam dan sunnah. Ini doa yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Maka kita lihat bagaimana di masa Imam Ahmad Fitnah yang begitu sangat dahsyat sekali. Siapa yang tidak mau menuruti ucap perintah penguasa untuk mengucapkan kalimat yang kufur, maka dia akan dipenjara, disiksa, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. wa sena. Namun Imam Ahmad tetap tokoh kuat di sebagian manusia, bahkan ulama sendiri. Mereka tidak mampu untuk memikulnya. Ketika dikatakan apakah Al-Quran itu makhluk. Maka dia sebegian mengatakan. Kama syiqa ya Khalifah. Sebagaimana yang kamu mahu ya Khalifah. Sebegian mereka mengatakan. Al-Quran. Hmm, Salam Allah. Makhluk. Baru makhluknya dikeraskan. Karena tidak kuat. Untuk menghadapi fitnah tersebut, Imam Ahmad dengan tegar mengatakan Al Quran kalaulah kayu makhluk. Panutan kita, syarifatul aden kita, Imam Ahmad dalam menghadapi fitnah. Abu Bakar Siddiq yang sebelumnya lebih hebat lagi. Bila manusia gontang akan kematian Nabi saw. Dengan tegar beliau berkhutbah bahawa Rasulullah SAW telah wafat dan Abu Bakar Radhiyallahu Taalaan ketika di bayat menjadi Khalifah maka beliau tetap memperangkatkan pasukan Utsman bin Zaid dalam keadaan Madinah itu genting. Allah menghendaki keistikamahan kaum muslimin melalui Abu Bakar As-Siddiq dan Imam Ahmad. Sehingga Ali ibn Al madini rahimahullah mengatakan bahawa Islam dimuliakan dengan dua lelaki yaitu Abu Bakar As-Siddiq di masa Ar Riddah dan Imam Ahmad di masa khidna khalkal Qur'an. Kemudian yang kedua adalah kita mengikhlaskan segala niat-niat kita dalam segala amal ibadah kita. Berusaha untuk ikhlas. Memang sudah sebagaimana disampaikan oleh beliau al-Ustaz Abu Nabil. Habibullah bahawa ikhlas itu sulit. Yang menunjukkan bahawa di situ, putu al-mujahadatun nafas. Butuh untuk Memerangi jiwa agar bisa ikhlas Tidak bisa bersantai-santai Harus adanya mujahad dan nars Memerangi jiwa, hawa nafsu Agar bisa ikhlas Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Terus adanya usaha dan upaya Dan kita tahu semua bahwa Allah perintahkan kita untuk mengikhlaskan seluruh agama Seluruh amal perbuatan kita Allah Ta'ala berkirman wa ma umiru illa Ingat selalu ayat ini ketika kita beramal Mudah-mudahan itu belajuan daripada Dengan mengingat ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan tidaklah manusia itu diperintahkan illa kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah semata ingat kita beramal ibadah ingat ayat ini oh Allah perintahkan ikhlas Dan dengan keikhlasan Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan orang yang ikhlas dari berbagai macam fitnah dari berbagai macam cobaan-cobaan Di antaranya Nabi Allah Yusuf alaih salatu wassalam Allah katakan di akhir ketika terselamatkannya dari perbuatan zina illahu min ibadinal mukhlasi Sesungguhnya Nabi Allah Yusuf Adalah termasuk hamba kami yang ikhlas Dengan ikhlas Allah subhanahu wa ta'ala Akan menjaga kita Dari berbagai Cobaan-cobaan Dari berbagai fitnah Fitnah asyubuhat Wasyahawat Kemudian yang ketiga Al-istighfar wat tawbah Istighfar dan pertawbah Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk istiqamah sekaligus untuk beristiqfar pada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman wastaqimu ilaihi wastagfiruh. Maka kalian istiqamalahlah lah. dan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita di dalam beristiqamah terkadang adanya kekurangan, adanya kekurangan, adanya kekurangan. Maka kekurangan-kekurangan ini bisa ditutup dengan beristikfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman wa tubu ilallahi jamian ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semuanya kepada Allah Wahai kaum mukminin, la'allakum tuflihun, kalian pasti akan beruntung. Dengan bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, pasti akan kalian akan beruntung di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Kemudian yang keempat adalah muhasabatun nafsi, introspeksi Selalu berusaha untuk melihat apa yang telah kita lakukan. Kalau itu kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan kemuliaannya untuk bisa mengamalkan amalan-amalan saleh. Namun bila didapati sebaliknya daripada itu, banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan, bersegeralah kita bertobat kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala sebelum kematian menjemput kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Yaiyuhalladzina amanuuttaqullaha waltanẓir nafsuma ma qaddamat liddahr. Wattaqullaha innallaha bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, perhatikanlah jiwa, dan jiwa itu memperhatikan apa yang akan dipersiapkan besok di hari kiamat. Dan bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Menghabarkan dengan semua yang kalian lakukan Menghabarkan khadir bermakna al akhbar Menghabarkan semuanya dari amal yang paling terkecil yang kamu lakukan Allah semua akan menghabarkannya Al-Fatihah bin Al-Qasir mengatakan Hakibu anfusakum qabla an tuhasabu Restaplah diri-diri kalian Sebelum kalian dirisat Telah diomil kiamat Karena orang yang tidak pernah introspeksi diri Tidak keluar dari dua perkara Yang pertama Dia akan menjadi sombong Karena menganggap dirinya Adalah orang yang Sudah sempurna Tidak pernah introspeksi diri Saya akan akan saya sudah bisa semuanya Saya sudah lengkap Amal ibadahnya Muncul kesombongan. Nasehatullah sallam alaihi. Sombong dia. Dia yang paling banyaknya iya dan bila. Atau dia akan putus asa. Karena sering melakukan dosa sudah sudahlah ini saya tidak akan selamat. Sehingga dia terus menerus tidak kembali kepada Allah terus berputus asa iya dan bila. Maka ketika orang introspeksi diri maka dia akan bisa melihat. Ternyata dirinya penuh dengan kekurangan. Dan butuh ampunan Allah. Dan butuh daripada makhira Allah. Butuh akan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima. Adalah. Al-Muhafadatu ala salatil khamsi ma'al jamaah. Menjaga salat lima waktu disertai dengan berjamaah. Ini bagi para ikhwan. Ya bagi para ikhwan bagi para lelaki wajib untuk menjaga salat lima waktu disertai dengan berjamaah karena salat adalah perkara yang akan bisa mencegah dia dari kemungkaran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman inna salatatan anil fahsyai wal munkar. sesungguhnya salat akan mencegah orang yang melakukannya dari perbuatan keji dan mungkar terkadang ada pertanyaan tapi orang itu sholat sholatnya rajin tapi masih berbuat maksiat bahkan sering habis sholat melakukan maksiat iya. maka jawabannya adalah Mungkin solatnya kurang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin dari niatnya, dari amal-amal solatnya, dia tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga mereka abah mereka solatnya tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana munafikin? Munafikin solat solat bersama kaum mukminin. Salat bersama kaum muslimin Tetapi di dalam batinnya Dia tidak ada keikhlasan Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada keinginan baik Untuk kaum muslimin Yang ada di dalam hatinya adalah kebencian Kehancuran bagi kaum muslimin Maka Allah subhanahu wa ta'ala Jadikan salat yang ada Salat yang dilakukan Tidak bisa mencegah dari perbuatan Keji dan mungkar Namun secara umum Ketika seorang melakukan salat dengan kekhlasan dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW maka salatnya akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. yang keenam adalah salat ilmi menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala yang tentunya yang dimaksud dengan al ilmi, al-ilmi adalah al-ilmu, al-kitab, al-sunnah mempelajari al-Quran dan sunnah karena dengan belajar dia akan tahu yang baik dan yang buruk Dengan demikian Dia akan melakukan perkara yang baik Dan meninggalkan perkara yang buruk Karena memang Ketika seorang sudah tidak men, Tidak telah bila ilmi lagi, Sudah meninggalkan Telah bila ilmi Dia hanya sibuk dengan urusan dunia Sama sekali tidak pernah mendatang Majalisi ilmi Maka Dia termasuk masuk dalam perangkap iblis. Karena dikatakan Nissan di oleh ulama bahawa pertama kali tablis iblis adalah sadduhum anil ilmi. Menghalang-halangi manusia dari menuntut ilmu. Kenapa? Ya anil ilmun. Karena ilmu adalah seperti cahaya. Kita ini sedang berjalan di kegelapan dunia ini. Maka ketika seseorang sudah tidak memiliki cahaya, tidak ada lampu lagi yang menerangi dirinya dalam kehidupan dunia ini, maka kata bahawa syaitan keivasyaat. Maka syaitan akan mengiringnya ke mana syaitan akan menyukai. Syaitan suka orang ini berbuat maksiat, dijadi ke maksiatan. Syaitan suka kesyirikan, dijadi kesyirikan dan seterusnya. Ya, sembila. Karena tidak ada ilmu padanya. Namun ketika ada ilmu, maka dia akan terang. Oh, ini jalan yang lurus. Ini yang Allah perintahkan. Oh, ini yang Allah larang, ditinggalkan. Dengan adanya Al-ilmu Nah Kemudian yang ketujuh adalah Agar bisa istiqamah adalah Kita memilih kawan-kawan yang Salih Kawan yang salih Karena kawan yang salih Itu akan Membantu kawannya untuk taat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kawan yang salih Akan mengajak kawannya untuk menuntut ilmu kawan yang salih akan meluruskan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan ini kawan yang sore. ya. dan sudah ma'ruf di tengah-tengah kita bagaimana secara Imam Ahmad, bagaimana secara para sahabat Ya, semua terjadi karena apa? Mereka adalah kawan-kawan yang saleh. Yang saling mengingatkan satu sama lainnya. Sehingga dikatakan oleh Bapak Tahar, khairul jalisi di zamanil kitab khairu ashabi man yadulluka ala khair. Sebaik-baik teman dudukmu adalah kitab apakah itu Al-Qur'an ataukah karya-karya ulama yang menerangkan tentang kandungan Al-Qur'an dan hadis-hadis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Wa khairu ashhab ala khair Dan sebaik-baik kawan adalah yang menunjukkan kepada kebaikan Siapa? Para ulama. Ya. ulama. Ulama ar-radi wa laisa ulama asu bukan ulama yang buruk karena ulama ada dua ada ulama Ar rabbani dan ulama asu ulama rabbani inilah yang seharusnya kita jadikan sebagai panutan sebagai kawan dekat kita karena mereka akan membimbing kita kepada jalan yang benar akan mengajarkan kepada kita apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaliknya ulama asu kalau kita jadikan teman dekat ulama adalah ulama asyuk, bukan membimbing kepada kebaikan, tetapi menjurumuskan ke dalam dosa-dosa, iya dan bila sampai menjurumuskan ke dalam neraka jahanam. Sebagaimana dikatakan Nabi, Nabi S.W.T. duatun ala Abu jahannam Da'i-da'i yang mengajak kepada pintu-pintu neraka jahanam. Manum, ulama asyuk, ulama yang buruk. Yang ilmu mereka tidak berdasarkan Quran dan Sunnah. Melainkan berdasarkan akal. Atau berdasarkan perasaan. Menurut saya. Sepertinya. Quran alisnya. Tidak usah tanya-tanya itu. Menurut pemahaman saya. Menurut akal pikiran saya. Menurut. Tidak menurut Nabi. Tidak hadis Nabi. Tidak Quran yang dibacakan maka seperti ini yang akhirnya menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Penting untuk mencari kawan yang baik. Janganlah kawan yang buruk akan saling bermusuhan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Perkawanan di dunia ini Kelak dia umul kiamah. Satu sama lain saling akan bermusuhan. Kenapa? Karena kawan yang jelek. Itu satu sama lain saling memerintahkan keburukan. Sehingga ketika di hadapan Allah. Mereka saling mengubuh. Itu yang boleh duluan, Ini yang boleh duluan, Ini yang boleh duluan, Terus. Eh, tapi. Mustaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka mereka akan langgil persahabatannya mereka akan langsung bersahabatannya bahkan mereka akan mencari kawannya ketika belum masuk surga dia ingin bersama-sama masuk surga tidak bermusnah tetapi apa? menjadi syafaat tidak ada syafaat menjadi pemberi pem -syaf, syafaat setelah Tadinya syafaat yang besar dengan izin Allah SWT untuk memberikan syafaat kepada kawannya ya eh, maka kawan yang baik akan bisa menjadikan kita istiqamah tapi kawan yang buruk sebaliknya menjadikan kita terhempas dari jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian yang kedelapan adalah jawari anil muharramat menjaga anggota badan dari hal-hal yang haram dan yang paling perlu kita jaga adalah yang paling sekali perlu dijaga adalah alisan. lisan, lisan-lisan kita perlu dijaga. Ya, menjaga dari kedustaan, menjaga dari namimah, menjaga dari ghibah dan yang lainnya. Ya, dan kita sudah sering dengar hadis Nabi sallallahu alaihi jadi sahabat Mu'ad bin Jabal bawasannya ya, Orang itu disungkurkan, dijatuhkan Dan yang satu pertama adalah kepalanya dulu Ya wajahnya dulu Satu dari tempat yang tinggi Kemudian yang satu kepalanya dulu, wajahnya dulu Disungkurkan Di dalam neraka ternyata dengan sebab adalah lisan-lisan Ya, lisan maka perlu di, dijaga Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mankana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Dan ingatlah bahwa kelak semua amal ibadah kita, amal perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Apakah tulisan kita, tangan kita, hati kita, seluruhnya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Walatafu ma laylak bilmul. Inna sana walbusra walfuad. Kullulai takan anhu masoola. Dan jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmu bagimu. Sesungguhnya pendengaran Yang kamu dengar di dunia ini Wal-bafar dan penglihatan yang kamu lihat di dunia ini Wal-fu'ad dan hati Sanubari kalian Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT Dan kelak yang berbicara adalah bukan lisan-lisan kita Tapi tangan-tangan kita Dan Kaki kita yang akan menjadi saksi atas apa yang kita lakukan. Maka jagalah hati, jagalah anggota-anggota badan kita dari perkara-perkara yang haram. Kemudian yang kesembilan yang terakhir adalah kita mengetahui langkah-langkah siupon dan kita berhati-hati darinya. Pelajari apa itu langkah-langkah siupon dan kita berhati-hati darinya. Dengan kita mengetahui langkah-langkah syaitan Ya Maka kita akan bisa berhati-hati darinya Namun tak kala kita tidak tahu Ya Langkah-langkah syaitan Maka Kemungkinan besar Kita akan jatuh Dalam langkah-langkah syaitan Dalam keadaan kita tidak mengetahuinya Allah subhanahu wa ta'ala berkiriman Ya ayuhal ladhina amanu La tatabiu khutuat syaitan Wahai yang tidak mengikuti syaitan, fa innahu yamur bil fahshai wal munkar. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Siapa yang mengikuti langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan akan memerintahkan pada perkara yang keji dan perkara yang munkar. Hati-hati dari langkah-langkah syaitan. Assalamualaikum warahmatullah. Maka ketika seorang bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bisa mendapatkan ketenangan jiwanya. Akan terjaga dari terjatuh dalam kemaksiatan-kemaksiatan dan malaikat akan menyambut mereka ketika maut menjemputnya dengan mengatakan Allah takhafu wa la tahzani." Janganlah kamu khawatir dan jangan bersedih hati. Dan tentu orang yang istiqamah di jalan Allah akan dicintai oleh manusia baik dalam generis generasinya maupun generasi setelahnya. Sebagaimana yang kita tahu siapa Imam Ahmad bin Hanbal. Apakah bagaimana ketika disebutkan nama beliau tentu kita mendoakan kebaikan. Kenapa? Karena kan adalah sebabnya di antaranya adalah Keistiqamahan beliau di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan tentunya orang yang istiqamah akan mendapatkan janji Allah subhanahu wa ta'ala iaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala sebagimana ta yang Allah ta'ala firmankan inna alladina qalu rabbunallah summa staqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu an la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun Sesungguhnya Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah Mengatakan Rabb kami adalah Allah Kemudian bisa istiqamah Sampai meninggal dunia Tidak Murfad Atau tidak mengingkari Adanya Allah subhanahu wa ta'ala Maka Malaikat akan turun kepada mereka Ketika mereka dicabut nyawanya Lalu Malaikat tersebut mengatakan: Allah Taala fuwaladzalu. Jangan kamu takut, jangan bersedih hati, jangan takut dan jangan bersedih hati. Bergemillalah dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Ini bagi orang-orang yang istiqamah. Maka berusahalah kita untuk istiqamah dan lakukanlah sebab-sebab yang sudah sama-sama kita dengar bersama. Semoga Allah Swt memberikan kita kesetiaan dan semoga Allah Swt menjadikan kita termasuk orang-orang yang istiqamah jasaalan Allah Subhanahuwataala dan semoga Allah Swt selamatkan kita dari berbagai fitnah dan semoga Allah Subhanahuwataala mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu taala alam di sorg. Allahumma jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wabarakatuh. Aşhadu anla illa astaghfiruka wa tabligh. Wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.